Mår ni bra? Eh, vi hade redan haft ett möte efter nyår, men har ni haft en bra jul och nyår? Ja. Peter? Var du? Var, var du hemma på nyår? Ja, du var inte nere i Uppsala i alla fall. Nej. Eh, för er som inte känner mig, det är inte så många jag känner, de flesta tror jag i alla fall ytligt åtminstone. Så heter jag Claes Lund. jag är gift med Kristina som gick ner här, som inledde mötet. Jag jobbar, jag bor i, vi bor i Rosvik utanför Luleå och eh, jag jobbar i Piteå på Arbetsförmedlingen där. Och är med i den här församlingen sedan några år tillbaka. Och det har varit svårt att slita sig faktiskt, <laughs> trots att vi bor i Rosvik. <laughs> Men eh, så att så är det. Jag är sörlänning i grunden. Kom från Sörmland i Nyköp Nyköping i Sörmland. Eh, växte inte upp i en kristen familj på något sätt utan eh, kom till tro när jag var i tonåren. När jag var 16 år var jag. Eh, och det är fullständigt fullständigt förändrat mitt liv skulle jag påstå. Jag skulle aldrig kunna föreställa mig vad jag gav mig in på när jag bestämde mig för. Jag vill tro på Jesus. Alltså helt fantastiskt. Men det har inte varit utan, utan en del prövningar i livet. Absolut inte. utan. Det kan komma prövningar ändå. Men, men, men det är värt varenda sekund. En del av... Jag ska inte riktigt berätta än vad jag tänkte prata om. Men en del av er som... Lyssnare idag kommer säkert tycka att det här är ingen nyhet, det här är inga konstigheter, det här gör jag varje år, det här är ingenting nytt för mig. En del kommer tycka att det här är självklart. Men jag hoppas ändå att någon kanske tycker att ja, men det här kan jag ta till mig, det här kan jag applicera i mitt liv. Det här kan jag upptäcka på nytt i mitt liv eller om man kanske var att man upptäcker för första gången eller upptäcker det på nytt efter att ha kanske släppt det för ett tag. Är det någon som har avlagt några nyårslöften? Ingen. Ingen alltså. Härligt. Jag brukar aldrig ge avgivningen av nyårslöften. Jag tycker att det är, eh, det, det är liksom ja, men man ska ge i löften inför något nytt år och jag tycker på något sätt det är risk att man står där vid 12 slaget och så var nu i år så ska jag äta bättre eller jag ska träna mer eller vad det, vad det nu ska vara liksom men, och sen så går det några veckor eller någon vecka och så misslyckas man med det och så faller det i glömska eller så lägger man det åt sidan och ger upp helt och hållet. Och så är det i alla fall ingen förändring. Så, så att jag brukar inte ge några nyårslöften. Däremot har jag bestämt mig för i år att jag ska sätta upp målsättningar för det här året. Men det kommer vi till sen. Hur har ert 2012 varit? Nån? Mario, hur har ditt år varit 2012? Det, var det har varit bra. Har det bara varit bra? Mycket välsignat. Mycket välsignat. Har det bara varit bra? Har det varit en del prövningar också, kanske? Nej. Små? Mer, mer, välsignelse. mer välsignelse än prövningar, ja. Eh, Caroline, vad sa du? <går> ja. <går> Caroline? Bergdalbana. <går> Yes! <laughs> eh, mitt år har varit också lite berg- dalbana ska jag säga. Eh, att, att, om jag får vara lite, lite personlig, jag tänker inte gå in på detaljer och allting. Men eh, jag har fått en del nya utmaningar i livet. Positivt på, så att säga. Jag har fått, ett, eh, fått pröva på nya saker i mitt arbete. Vilket har varit en utveckling för mig. Jag känner att det har varit... En välsignelse för mig. Kristina, eh, min fru, har fått två nya jobb det här året. <laughs> hur nu är det möjligt. Eh, ja, vi har fått vara med och se människor komma till tro det här året. Som har varit, 2012 alltså. eh, Vi har fått se människor växa i sin tro. Eh, och det har varit en välsignelse i våra liv. Jag känner också samtidigt att jag själv i mitt eget personliga liv har tagit ett steg tillbaka. Och jag tror inte att det är Guds vilja att jag ska ta ett steg tillbaka. Jag tror inte att Gud vill att jag ska liksom backa lite, ta avstånd och så eh, liksom på något sätt lite grann resignera. Eh, en del av er känner kanske till att. Jag och Stina har försökt få barn under en tid och det har inte fungerat så bra. Vi har även fått ner i UME och gjort tester och vi har, det har varit en massa resor fram och tillbaka och det har inte gått så bra. Det är också en sak som har hänt det här året. Och nu ska vi inte gå ner i någon slags deppmöte, depp vi ska deppa över året som har varit men vi måste ändå summera. Jag har försökt göra en liten summering av mitt år och det finns många andra saker jag har reflekterat om men det tänker jag inte ta upp i mötet här utan det är liksom mellan mig och Gud och mellan mig och Stina och så vidare. Men, men så det tar jag inte upp alla grejer här. Men vad ska man göra med de här framgångarna och motgångarna? Man kan ju liksom gå in i nästa år. Jag skulle kunna gå in i det här året och så tänka att ja, eh, jag och Stina kan inte få barn Och så deppar jag ihop för det Och så tänker jag, Åh, nu, hur ska det här året bli Och så deppar jag ihop för det och det var inget kul Eller också kan jag tänka sig alla välsignelser och framgångar Och tänk, 2012 det var ett fantastiskt år Då kom det massor med människor till tro Vi fick så människor som blev döpta här i församlingen Och så lever vi kvar i det som det var då Hänger ni med på hur jag resonerar här nu? Eller? <laughs> det är lätt att fastna i det och så lever man kvar i det och så kan det, vara, det kan kanske vara synd i ditt liv som du hänger kvar med. Som, som drar dig, liksom, som släpar med därefter som någon slags jag vet inte vad, någon, någon, liksom påhäng liksom efter dig hela, hela 2013. Men jag tror inte att Gud vill att det ska vara så. Jag tror Gud vill att vi ska få faktiskt ibland göra ett litet avstånd från vad... Det här året som har varit, okej okay, vi tackar Gud för vad året som har varit, vi tackar för alla välsignelser, vi tackar för allting vi har lärt oss. Vi tar med de lärdomar vi har fått i 2012 och så tar man med dem i 2013 men det som inte behöver följa med, det ska stanna där. Um. Och det är så lätt att man fastnar i det här, okej okay, 2012 var så här och så får man fördömelse för det som man kanske har gjort fel eller saker man har brottat med under året och så... Får man liksom, så hindra det med att gå vidare det, det nya året? Det judiska året. Jag är synd att det inte är Kåra här. Halvvvart varit här, här har varit lite roligt. Man kanske du fått korrigera mig och rätta mig lite grann. Det judiska året består av en, en mängd olika högtider. Det är högtider för att. Komma ihåg stora händelser i den judiska, judiska historien. Det är religiösa högtider som också har, som syfte, liksom, liksom, som är liksom en, en återkommande del liksom, som man kommer tillbaka hela tiden. Ungefär som vårt kyrkoår kan man säga lite grann. Det är återkommande saker som man firar på olika sätt. Eller det kan vara, eh, eh, ja, man firar helt enkelt olika punkter som kommer åter och åter igen. Uh, en av dem är det vi kallar för Yom Kippur. Nu är jag lite ute så alltså jag är inte jätteinsatt i det här men jag tyckte det var så intressant att läsa om det så jag tänkte jag måste ta med det här i alla fall. Uh, Yom Kippur firas tio dagar efter det judiska nyåret och det är alltså inte vårt nyår utan Det var i år var det i September kanske Kan det vara rätt? Är det någon som har koll? Längst bak Ja det stämmer. Um, den kallas i bibeln för den stora försoningsdagen Eller i alla fall det är det rubriken i min bibel det Finns beskrivet i tredje mosebrobok, kapitel 16 Jag ska ju inte gå in och läsa den, den det, då blir mötet alldeles för långt um, Och hela den ritualen, eller vad man ska säga, den, den gudstjänsten Eller vad man ska kalla det för är egentligen en enda förebild på vad Jesus skulle göra för oss. Det var en förebild på att, att, att, liksom, att Jesus skulle komma och lyfta bort vår synd, ta bort vår synd ifrån oss. Ehm, och det var så, ja, så kortfattat: prästen. Det finns många, många fler bottnar än det här, men jag tar det ytligt och, och snabbt så här. Ehm, prästen gick in i templet. Uträttade offer på olika sätt och sona på det sättet hela folkets synder för det här året som hade varit. Alltså, man tog alla synder för det som året som har varit och sen så eh, tog prästen bort all synd. Alltså alla synder, eh, hela folkets synder. Eh, och det var syfte med att man inte skulle bära de gamla synderna i det gamla året in i det nya året. Man skulle inte ta med sig det som var tungt. Man skulle inte behöva bära på två, två ok, om man säger så. Eller fler saker för det året som, som, som man gick in i. Och egentligen så är det här inte någonting som... Jonkupor har på ett sätt... Ett, ett, eller försoningsdagen har egentligen på ett sätt ingen... På ett sätt ingen funktion för oss som är kristna som tror på Jesus. Därför att allt det här var en förebild på... Messias, den som skulle komma och frälsa och ta bort all synd för alltid. I Det här behövde inte liksom med, med Jesus så behöver vi inte ha ett nytt offer varje år Utan vi har en som har sonat för alla synder i all tid I evighet eh, Så därför behöver vi inte liksom gå in i templet Vi behöver inte skicka ut eh, bocken i öknen för att liksom ta bort synden ifrån oss Utan Gud har zonat oss åt oss Han har gjort det för oss så egentligen behöver vi inte fira det men jag tycker ändå det finns en väldigt bra poäng i den här handlingen vi, behöver, vi kan varje dag komma till Gud och be om förlåtelse för våra synder, vi kan varje dag komma till Gud med det som är våra framgångar och våra motgångar vi kan varje dag komma till honom och, och vara, vara renade inför honom på grund av det Jesus har gjort inte på grund av våra gärningar eller på att vi har liksom gjort på ett speciellt sätt utan på grund av det Jesus har gjort. Men det finns ändå en väldigt stark poäng i det tycker jag. Att just tio dagar efter, efter det nya året så, så tar man ett avstamp. Man tar fart, tar tag för det nya året. Man sätter upp nya målsättningar med nya planer liksom, för det nya året. Man kan lämna det som är bakom och så går man vidare. Så jag tycker även om vi inte behöver utföra det som beskrivs i bibeltexten så, så finns det ändå en poäng med det. Peter, du är ju företagare, eller hur? Du gör bokslut varje år, eller hur? När gör du det? Är det, det nio år? Du har något annat tid på året? Sådär. Ja. Eh, varje företag ska göra ett bokslut varje år. Då ska man titta igenom räkenskaperna, kolla att man har gjort rätt och, och stämma igen så att, så att Skatteverket får den, det de ska ha och jag får det jag ska ha som företagare. Eh, att allting har fungerat rätt och att man har man har liksom skött sig helt enkelt kan man säga. Och då gör man en återblick. Man tittar igenom allting. Eh, men sen så stänger man den. Och jag vet inte hur ofta du brukar gå tillbaka i gamla bokslut, Peter. Inte så ofta, nej. Man kan, göra det någon gång. man kan göra det någon gång för att titta Vad var det som gick fel då eller vad var det som gick bra då, vad gjorde jag för rätt saker, men annars så mycket så är det liksom ett avslutat kapitel. Utifrån det här året så, så gör man ju Tittar man ju också, vad kan jag göra annorlunda det här året för att få ett bättre nytt år, ett bättre nästa år. Hur gör jag för att liksom... Kan jag öka vinsten på något sätt, eller kan jag öka effektiviteten på något sätt? Eller produktiviteten på något sätt beroende på vad man jobbar med. Och jag tycker det är ganska intressant att man faktiskt. Varför jag i alla fall, jag vet inte, ni kanske alla sätter upp så här stora målsättningar varje år. Men jag har varit lite, jag är slarvig på det. Jag tycker det. Har varit, jag har inte tänkt så mycket för det, inte reflekterat inte reflekterar gått vidare. Liksom så där. Men men egentligen är det ju otroligt viktigt att man får göra ett avslut och så titta på vad jag har gjort bra och ta med mig det som jag behöver innan nyåret men också lämna det som har varit och så se kan jag ha en ny strategi för det här året. Ni förstår vart jag är på väg och vart jag vill någonstans lite grann kanske. Eh. Så det jag skulle vilja uppmuntra dig att göra egentligen det här året, eller nu, nu egentligen Det är att, att Summera ditt ord inför dig själv och inför Gud Fundera över vad du haft för motgångar, misstag, synder, framgångar och segrar Om det finns saker i ditt liv där du behöver faktiskt be om Gud om förlåtelse för som du kanske inte har gjort tidigare Gör det Och lämna det där Lämna det där när du vet att nu, det här är något jag har gjort upp med Gud om. Lämna det då. Eh, ta, ta, tänk på framgångar du haft och dra lärdom av dem. Jag upprepar lite grann här. Av hur du skulle kunna använda det för ännu större framgångar under det kommande året. Och det här låter ju enkelt. Men varför är det så svårt för oss ibland? Nu pratar jag allmänt. Jag pekar inte, jag pekar inte ut mig själv specifikt eller någon annan specifikt men allmänt. Varför är det så svårt att man fortfarande hänger med? Man drar med det här gamla bagaget på något sätt ibland. Man drar med det som har varit förut. Man, man påminner sig själv om det lite grann ibland. och Sen kan det finnas någon annan som påminner. Någon annan åklagare som påminner oss om de här gamla sakerna. Varför släpper vi inte? Det? Det, det är så enkelt men det är ändå så svårt på något sätt. Eh. Ja, jag har inget bra svar på det, men, men det är jätteviktigt att påminna sig om att det jag har gjort upp med, det som finns där bak, det är färdigt och det kan jag gå vidare från. Gud har förlåtit mig och jag kan gå, gå, gå framåt. Jag skulle vilja läsa några bibelord och ni får gärna slå med om ni har bibeln med får ni gärna slå upp det. det är inga kryptiska, konstiga i någon fjärde mosebok eller någonting sånt där utan det är ganska kända bibelord men jag gillar det <laughs> Romabrevets åttonde kapitel, välkänt för, dem, för många kanske vers 1 jag försökte lära mig Romabrevets 8 en gång i tiden jag blev så inspirerad i... Ulf Ekman kunde citera hela romabrevet utan till, hade jag fått höra någon gång. Då tänkte jag, då ska jag i alla fall lära mig romabrevet 8. Det ska jag lära mig. Och jag lärde mig stora delar av det, men sen så måste man ju hålla igång det där också, så man glömmer ju bort sen. Men, men um, um, romabrevet 8, och vers 1 i alla fall. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus... Gjort mig fri från syndens och dödens lag. Så skulle jag vilja att ni slår upp 1 Johannes 1. Och vers. Och nu ska jag inte upp vilken vers det var. Men det löser vi snabbt. 1 och vers. 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi och så lemin till mitt tillägg om vi däremot bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Han är trofast, det jag. Han är trofast. Vi är på ett sätt inte trofasta. Vi misslyckas, vi, vi, vi sviker gång på gång. Men han är trofast och han är rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det blir lite hoppigt här känner jag, men jag, jag får, jag, vi får leva med det. Mår ni bra eller? Ni ser så där fundersamma ut, vart ska han komma med det här egentligen? Vad håller han på med? Men tillbaka till nyårslöfterna. Som jag inte brukar ge någonting, men... Jag satt upp målsättningar för 2013 och de är Jag och Stina suttit tillsammans och suttit lite ensam och så har vi Satt upp det här vill vi uppnå 2013, det här vill vi se hända i våra liv 2013, det är på Social nivå, alltså relationsmässigt så här, det är Andligt, det är ekonomiskt, det är kanske saker vi vill uppnå eller saker som vi vill uppleva kan det vara både sådana rent jättevärdsliga vanliga saker som alla människor längtar efter på något sätt men men också liksom på andligt nivå, var vill, vart vill vi nå någonstans, vad vill, vi vill vi uppleva det här året och det är omöjligt att säga egentligen vad vad kommer att hända det här året, jag menar vi, det är förändringar hela tiden eh, om vi tar en bonde för 150 år sedan så kunde han nästan förutse det här året kommer det här att hända. i Ganska mycket. Lite enklare än idag. Men idag har vi liksom så många olika saker som påverkar oss globalt. Så att vi kan liksom inte fullt ut säga. Men jag tror ändå att vi kan Be Gud om vishet, be Gud om, om, om öppningar. Vad, vad vill du för det här året? Vad, vad har du för tankar för mig det här året? Vad har du för tankar för församlingen det här året? Vad vill du med Luleå det här året? Vilka förändringar vill du se det här året Gud? Eh, tror ni att Gud vill se några förändringar det här året i Luleå? Det tror jag absolut. Eh, massor med förändringar. Och vi kan söka i skriften och titta vad säger Gud? Jag tycker det är rätt häftigt i flera av böckerna, profetböckerna, så, så frågar Gud eller en ängel frågar Vad ser du? Och jag, jag, jag, tyckte, jag, bara, jag hade tänkt att ja, det här blir nästan en predikan för sig själv, men jag vill bara nämna det. Vad ser du? Frågar Gud. Han frågar Jeremia, vad ser du? Och så säger Jeremia, jag ser det här, det här, det här det här och så. Ja okej, okay. vad betyder det då? Och så förklarar, får han en förklaring på det. Och jag tror att Gud vill liksom att vi, vi kommer till den punkten där han får fråga Vad ser du? Vad kan vi se för det här året? Kan vi sätta örat mot rälsa när jag skrivit upp i mina anteckningar? Alltså, lite grann vad är på gång? Är det tåg på gång så kanske vi ska flytta på oss, nej men alltså eh, På något sätt Lyssna in, vad är på gång? Vad vill Gud det här året? Så att vi inte bara sitter och väntar på Ja får se vad det här året blir och så Väntar vi och så händer ingenting utan jag tror att Gud vill att vi ska vara aktiva, att vi aktiverar oss. Så jag ska försöka Avrunda På något sätt Så jag skulle vilja uppmuntra dig att sätta upp målsättningar för det här året, stora, små Stora eller små och börja agera utifrån dem och när du möter på motstånd ge inte upp När du misslyckats Går du tillbaka till grunderna, varför du satte upp målen och så kör du vidare. Ehm, och gör uppföljningar, konkreta, regelbundna uppföljningar på vad har hänt på det här området? Jag, vad hände med det här som jag satte upp? Vad, det här som jag längtade efter det här året, vad hände med det? Vad, vad kommer att hända? Har, det, har jag nått det jag ville nå? Eller ska jag göra någonting annat för att nå fram till det? Och sen kan det vara så att de målsättningar du sätter upp idag. De kan ju förändras med tiden. Du kanske sätter upp en målsättning att jag vill starta en hemgrupp för människor. Eller en upptäckargrupp för människor som är nya i tron. Och så upptäcker du att. Du kanske måste starta två hemgrupper eller upptäcka grupper. Jag, menar så. jag vill bara uppmuntra att liksom det kan vara att det här målet, det kanske inte, du kanske satt upp en bild av så här vill jag att det ska vara. Och så märker du att ja, men det kanske inte blir riktigt så, men då är du snabb att korrigera dig. Det är ungefär som ett stort fartyg. Det är omöjligt att styra ett fartyg som står stilla. Men när det väl är i rörelse så finns det möjlighet att korrigera kursen, det finns möjlighet att ställa in... Nya vägar så att säga men så, så länge det står stilla i hamnen eller i dockan så är den Värdelös på att navigera Faktiskt Oj. Eh, Det finns tre områden som jag skulle vilja uppmuntra dig att sätta upp målsättningar på Eller två egentligen kan man säga eh, Och det är ganska självklart Tycker jag i alla fall Sätt upp målsättningar för ditt böneliv och ditt bibelläsningsliv. Alltså ditt andaktsliv kan man sammanfatta det. Det är kanske för, för, för vissa är det att jag känner att jag skulle verkligen behöva be mer. Jag skulle verkligen behöva komma igång och be varje dag. För någon kanske det handlar om att ja, jag behöver läsa Bibeln varje dag. Och då kanske det är en målsättning. För dig som kanske läser Bibeln varje dag, du ber varje dag. Du kanske behöver få, få, få liksom gå från det här, kanske det här med att bara be lite allmänt och, och generellt till att jag behöver gå in i bön och verkligen lära känna Gud i bönen. Och verkligen börja prisa honom. Verkligen inte bara tyst för dig själv utan kanske till och med stänga in dig i något rum någonstans och så verkligen gå in i din kammare som det står. Ehm... Um, för någon annan kanske det är att jag behöver få komma igång och ta, få tag i Bibeln. Det är inte bara att jag läser jag och nu läser mina tre kapitel, eller mitt ett kapitel, eller fem kapitel, eller vad det nu kan vara, utan jag verkligen börjar studera och gräva i, i, i skatterna, i, liksom i djupet på vad, vad Guds ord har att säga. Men sätt upp dina målsättningar och sätt inte upp liksom målsättningar att nästa år ska jag. Var lika bibelkunnig som John show eller någonting sånt där. <laughs> jag tar bara som exempel. Utan sätt målsättningar som är realistiska för dig själv. Sätt målsättningar. Det här vet jag. Det här tror jag. Det här tror jag, jag kan sträcka mig till. Det här tror jag, jag kan få tag i. Och Det andra då egentligen. Det här första var andaktslivet. Bön och bibelläsning. Och det andra var egentligen. Fundera på vad vill Gud att du ska göra för den här regionen. För den här staden och för den här regionen. Jag tycker det är för litet att tänka vad vill Gud göra för den här staden. Det är för litet. Gud vill göra större saker. Han vill nå den här regionen. Den här delen av landet. Kanske den här delen av världen. Och han vill kanske använda dig. Inte kanske. Han vill använda dig. Så sätt upp målsättningar. Fråga Gud. Vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag ska? Kan jag vara med och på något sätt välsigna människor på ett, på ett helt annat sätt? Kan jag vara med och eh, starta upp någonting som, som kan göra att människor blir välsignade? Jag brukar <coughs> bli oerhört inspirerad. Det är mer inspiration kanske. Men jag vet inte om det är tillämpbart på samma sätt i Luleå. Men jag brukar lyssna på en, en eh, på podcast alltså via, via nätet. Jag lyssna på en man som heter Brad Reed. Han är pastor i New York Dream Center. En relativt nystartad församling med rötterna i Los Angeles Dream Center som jobbar mycket med att nå ut till människor som är fattiga, människor som eh, behöver hjälp på olika sätt. De jobbar med rehabilitering. med, med eh, ja, att, att kanske De har till och med avdelningar i Los Angeles där de har rent sjukvård, alltså regelrätt sjukvård om man säger så. Eh, och där har de i New York då, de, de, där den här Brad Reed är pastor då, så, så um, har de olika outreach och en av dem är eh, jag kollade här om dagen är någonting som de gjorde i någon gång under året. jag tror det var i samband med stormen där så gjorde de en eh, vad heter det nu There is hope eller A new hope eller någonting sånt där de, de samlar ihop pengar, de ihop eh, saker, mat, eh, förnödenheter av olika slag och så kanske de, inte kunde, de kunde inte hjälpa alla men de kunde hjälpa några och så Var de ute och kanske gav Julklappar till barnen Till någon familj som absolut inte kunde ge det. eller nya möbler för att möblerna var helt slut eller Eller eh, Det kunde vara en ensamstående mamma som inte hade Ens ett vettigt bord och stolar och, och servera mat på sina, liksom för sina barn eh, så fick hon ett nytt bord och nya stolar och då har de spelat in och gjort lite olika klipp om det här och man, blir så, man ser verkligen när människor när man får vara med och välsigna någon alltså hur glad de som var med och gav hur glada de blev men hur glada de här som tog emot och man såg verkligen hur Gud rörde vid deras hjärtan, det är en praktisk sak, men jag är helt övertygad om att Gud rörde vid deras hjärta. En, en ganska stor man, då med, ja men han såg ut som, ja men vad ska man säga, keps och hiphoppare såg han lite grann ut. Han var, jag vet inte om han var ensamstående pappa eller om han var, jo nej, han hade en, en, en, en, om det var mamman till barnen eller vet jag inte, men... men eh, han stod där och så fick han den här gåvan. Han berättade liksom hur hans liv hade varit och vad som hade hänt och allting. Och så, så kom, får han de här grejerna. Precis de här grejerna som han behöver. Eh, hur han fullständigt bara bryter ihop. Bara, tårarna kommer liksom. Och liksom en helt annan hopp, en helt annan glädje kommer över hans liv. Liksom. Inte för att han behövde det. var inte lyxgrejer. Det var vanliga, enkla grejer som man behöver i vardagen. Jag blev väldigt inspirerad. Så frågar Gud. Vad vill du att det här året, vad kan jag vara med, på vilket sätt vill du ha med mig, hur kan jag på något sätt aktivera mig mer, inte för att jag måste göra mer saker, för vi har alla arbeten, vi har vanliga praktiska vardagliga saker som vi behöver ta tag i och hålla, hålla igång, men vad kan jag göra annorlunda, vad vill du att jag ska göra annorlunda det här året? Så där ska jag egentligen avsluta. Jag tänkte bara få avrunda med att läsa ett ord som jag älskar från den dag, första dagen jag blev frälst. Jag har inte alltid levt efter det, men jag har alltid tyckt om det. Jag, när jag läste Bibeln för första gången efter att jag blev kristen så märkte jag det. Var, jag tog mammas konfirmationsbibel, hade jag, en 1917 års översättning, en liten konfirmationsbibel. Ni vet ni med röda pärmar och grejer. Um, och så märkte jag att jag bläddrade igenom hela Bibeln. Och ett enda bibelställe i Bibeln var understruket av min mamma. Hon är inte kristen än. Men hon hade ju konfirmerat och då hade hon ett understruket i hela Bibeln. Och det var i Josua. Men det här, det är som jag sa, jag har inte alltid levt efter det hundraprocentigt. Jag har inte alltid hållit det. Men det är min längtan och min, min dröm att alltid göra det. Kapitel 1 och 8 så står det. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig, var då inte förskräckt eller förfärad. Till Herren din Gud är med dig vart du än går. Är det okej okay om jag läser en gång till? Ja.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 Kan vi inte bara stå upp och, och be tillsammans? Eh, jag vill att du funderar när du ber. Så ta, ta de här sakerna, några av de här sakerna. Att summera ditt år inför Gud. Eh, ta med de saker i dina motgångar och dina framgångar. Ta med dig vilka lärdomar du kan dra av det. Det kanske inte hinner av, avgöra allting här idag. Men också fråga Gud, vad har du för det här året? Vad vill du att jag ska sätta upp för målsättningar? Jesus jag tackar dig för att vi får komma till dig Får prisa dig och upphöja dig Ära dig Vi får komma tillsammans här Och vara en del av din kropp här. Vi får vara tillsammans som, som syskon i, I dig Gud Och, och vi vill bara komma till dig Och vara inför dig och, och vi vill be för det här året här. Vi vill tacka dig för året som har varit här. Vi tackar dig för året som ligger bakom. Vi tackar för de framgångar, de segrar vi har haft, de välsignelser vi har fått se här. Oavsett hur mycket eller hur lite eller hur framgångar vi har haft, eller oavsett hur mycket eller hur lite eh, hur, hur våra liv har varit under det här året. Utan vi tackar dig för de framgångar vi har haft här. Vi tackar för de segrar som vi har fått se här. Vi tackar dig också för att vi får dra lärdom av dem här och ta med dig in i det nya året här. Jag prisar dig för dig Jesus. Jag, jag, jag ber också att vi får lämna det sånt som har varit av motgångar eller av synd, av, av, av misstag, av eh, sånt som, som, som gärna vill kasta skugga över oss eller ge oss fördömelse här. Vi vill bara lämna det inför dig. Vi ber Gud. Förlåt oss våra skulder herre Förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem som oss skyldiga är av Förlåt oss och rena oss på nytt herre Låt oss få se din härlighet Och låt oss få lämna det vid korset för alltid Och inte gå tillbaka till det herre Åh jag tackar dig för det Jesus Prisa dig herre för att i dig finns frihet herre I dig finns glädje I dig finns nåd herre Nåd och åternåd herre Prisa dig Jesus Tacka dig, Herre. För att det inte är på grund av gärningar. Eller någonting som vi kan förtjäna oss. Den här nåden, här Utan det är bara din godhet, Herre. Det är din godhet som för oss till omvändelse, Herre. Tacka dig för det, Herre. Och jag ber nu också för det här året som vi går in i. Eller som vi har påbörjat egentligen. Jag ber att, att. Att de goda gåvor. De goda tankar du har för det här året. Att vi ska få tag i allting av det du har tänkt för det här året, Herre. Jag ber att, att de mål som vi har i våra personliga liv eller som församling att, att vi får verkligen sträcka oss mot det här, sträcka oss för att nå målet herre, att inte se tillbaka utan sträcka oss framåt för att nå målet herre, prisa dig herre jag tackar dig för att du ger oss bilder av vad du vill göra det här året herre, när vi söker dig i bön herre, när vi söker dig i ordet herre, att du också vill uppenbara dig för oss här, att du vill visa vem du är gud jag tackar dig Jesus. Jag prisar dig Gud. Jag lovar dig Herre. Halleluja Jesus. Jag tackar dig.